Повинні вирішувати науковці? Ну, скажіть, Саво, ви це зробили? Чого придурюватись? Чого душею кривити? Х, як це ви так нас підкузмили з листівками? А чому це ви мені моргаєте, товаришу майор? Що, нам з вами нічого більше робити, окрім як сидіти і переморгуватись? Я вам не моргаю. Я вас запитую, де ви ночували з 25 на 26? А я не пам'ятаю. В цей час двері різко відчинились, аж війнули повітрям. І до кімнати зайшов чоловік. Русявий, волосся пряме і гладенько зачесане назад. Ніс трошки кірпатий, ніздрі хрещуваті, аж трохи відкриті. Колір лиця папірно-білий, як це буває в чорнявих людей. Такий тип людей Сава бачив у Ярославській області. Але цей був крупніший тілом. Молодший, за майора Ухналя, він, мабуть, був у старшій учині, бо кивнувши майорові, зразу ж сів на третій стілець рвучко, всім тілом повернувся до Сави. Сава сидів понурившись, боком до нього, тільки скошував очі в бік. Ну, зачем запираєшся? Говори, а то хуже буде. Вся карти в наших руках. Сава втупив погляд в свої коліна і руки, якими тримав свої ноги вище колін, ніби зв'язуючи тіло в жорстку конструкцію. Огризнувся затято. А ви граєте, грайте, коли карти у ваших руках. У мене шістки. Бувається шостка б'є туза. Раптом просто відповів русявий чоловік, ніби думаючи, що розмова йде про властивості карт. У цей момент він дійсно нагадував гравця в карти, а за мить повернувся у своє службове становище і набрав рішучого навіть злого вигляду. «Ловіть краще шпигунів! Чого ви до мене пристали? Ми ловім шпіонов! Ми виконуємо свій долг перед народом! Ми солдати на стражі мірного труда! А от ви, між вами і народом, кривава прірва, «Я вже не раз говорив, тільки не вам, ми її уже перешагнули!» Різко сказав він, навіть з відчайдушною крикливістю. то вам так видає, а ви вже її ніколи не переступите!» «Ми її уже перешагнули!» Сказав він, ніби відгортаючи від очей привид. «Ви з ним не очень тут, це таким он волком!» Звернувся він уже до майора, який сидів трошки пригнічений, і вийшов. Тут знову до кімнати зайшов лейтенант, і ледь заїкаючий сказав, що собака, як майор знає, був трохи хворий, то він попросив би для повторення експерименту ще й Савину майку. Вибачився перед Савою, що нової майки у них на зміну немає. Та я думав, ви мене тут одягнете усе нове, пожартував Сава. Але ні майор, ні лейтенант навіть не усміхнулись. Хоча Сава сам відверто, радо, нервово засміявся. Але швидко себе зупинив, згадавши, що сміється той, хто сміється останній. «Я більше не можу з вами сьогодні говорити. Я втомився від усього цього. Ви змінюєтесь, а я сам. Ще одне маленьке запитання. В мене голова розвалюється від ваших запитань. Ви друкуєте на машинці? націлив майор Перо на протокола. Так, я непогано друкую на машинці. Я телеграфіст третього класу, ще з армії, і мені неважко було навчитись. Майор поспішно зачитав записане, закінчивши протокола двома останніми реченнями. Підпишіть. Сава підписав і відчув у голові тупий біль. Але рука ніби не трусилась, коли підписував. Ну, хіба, може, дрібно-дрібно? Ще у лейтенанта є до вас одна справа, а тоді відпочивайте. Зайшов лейтенант. І вони удвох із Савою пішли в двір, де вже чекав газик. В машині, крім шофера, сидів ще один мужчина. Лейтенант сів поряд з Савою, і авто рушило. Сава намагався побачити Київ у вікно, але побачити вдавалось лише мурки будинків і людей без голів. А тільки з плечима і господарськими сумками. До того ж, було таке враження, що чорний ворон їде...